Можливо, дружина таки втратила до мене всякий інтерес, бо не бачила більше в мені безпорадного розгубленого об'єкта, який потребував би її постійної участі повчань, присутності. Не таємниця, що жінки дозрівають швидше за чоловіків, як у фізіологічному, так і в емоційному. З дружиною ми однолітки. Не дивно, що на початках зародків наших стосунків вона чулася впевненіше і самостійно. Коли ми познайомились, перед нею стояв юнак, недосвідчений питань жіноцтва, попри всі мої підліткові вподобання. Все, що я знав про жінок, це те, що їх потрібно любити, поважати, догоджувати і пестити. Викохувати, тішити, шкодувати. Я знав їх як створінь ранимих, Добрих, ніжних, мовчазних, Знав такими, як була моя мати. Саме з цього я й шукав у своїй дружині, Саме такою вона мені видалась Тоді, коли вперше її побачив. Зажурену, скромну, мовчазну, Захотілося її розвеселити, захотілося захистити, утішити. Дружина зустріла мене відкритим, щирим, повним нерозтраченої ніжності й пристрасті. Зустріла мене податливим, скромним, уважним. Вона раювала Я виконував кожну її забаганку, я кидався за кожним порохом її пальця. Турбувався, що міг пропустити вода й найменше слово, найменший порог брови, найтоншу ноту в інтонації, докладаючи надлюдських зусиль, намагався потрапити туди, де можна було заробити найбільше грошей, аби ще більше їй догодити. Та тільки я знав, якою небезпечною і шкідливою могла бути ця робота. З часом я мінявся. Вона – ні. Я доросставив, дорослішав, мужнів, Починав розрізняти те, що сховане було від мене юністю і недосвідченістю, сховане обмеженим часом. Я багато їздив, багато вчився, багато спостерігав, зустрічав нових людей, знайомився, Захоплювався, захоплювався всім, що могло б приносити задоволення, новими містами, виставками, досягненнями, театром. Захоплювався тим, що, на мою думку, неодмінно мало б сподобатися моїй дружині. Я плекав надію, що колись ми вдвох відвідаємо ті місця, які зуміли полонити моє серце, зачарувати душу. Та коли їй про все розповідав із захопленням, кольорова, змальовуючи свої видива, вона поступово замикалась, тімяніла. Згодом сповістили мені те, що ще більше здивувало мене. сповістила, що зауважила, секс єдине, що мені від неї потрібно, що вся решта друзі, яких Віднадила від нашого дому знайомі, що також перестали ходити в гості, театр, до якого не ходила зі мною, концерти, на які мене не супроводжувала. Красиві доглянуті жінки, присутність довкола яких ігнорувала, не складали для мене особливого інтересу. Бо, на її думку, рано чи пізно, я переставав би звертати на них. Увагу. Я і справді відмовився від всього цього їй недогоду. Вона ж і не здогадувалась, яким жалем я проводжав театральні афіші, прем'єр, телефонні розмови з робочого телефону з друзями, зустрічі з ними при першій можливості на нейтральній території. Цікавість, з якою роздивлявся красивий жінок, що любила себе, даруючи задоволення іншим тим, що їх споглядали. Секс, вважала вона, це те, що я поза нею знайти не можу.